Зуби. зуби – Зуби це тверді, вкриті емаллю кісткові утворення в ротовій порожнині у хребетних тварин і в людини. Вони служать для переробки їжі. Зуби – надзвичайно тверді кісткові утворення в порожнині рота, які мало піддаються стиранню. Вони вкриті емаллю – найтвердішою речовиною, яка є в людському тілі. Однак для того, щоб зуби не боліли і не руйнувалися, а ясна були здоровими. Зуби слід регулярно чистити. Види зубів Чотири основних види зубів мають різне призначення. Передні зуби – різці. Тонкі і за формою нагадують стамеску. Вони служать для відкушування їжі. За різцями йдуть більш довші і загостреніші ікла. Ними розгризають тверду їжу. премоляри і моляри розміщені в задній частині рота. Масивні зуби з широкою поверхнею. Вони призначені для пережовування їжі. Перший набір зубів Протягом життя набір зубів у людини повністю змінюється. Перший набір – це дитячі чи молочні зуби. Їх буває до 20 штук. Перші молочні зуби починають з'являтися на 6-7 місяці життя дитини. А останні – до 3-річного віку. Набір молочних зубів складається з двох різців – одного ікла та двох премолярів як з лівого, так і з правого боку верхньої щелепи. Такі самі зуби виростають і в нижній щелепі. Другий набір зубів. Починаючи з 5-річного віку, молочні зуби поступово розхитуються і випадають. Їх місце займають 32 постійних зуби. У кожній половині обох щелеп виростає по два різці. Одному іклу – два примоляри і три моляри. Задні моляри або зуби мудрості з'являються згодом. Ілюстрації Будова зуба Коронка Кореневий канал Насичена киснем кров надходить до зуба Кістка верхньої щелепи Нерви Віддаючи кисень, кров відпливає від зуба Дентин або кісткова тканина – ясна, пульпа, емаль. Усі зуби мають практично ту саму будову. Верхня частина зуба, коронка, виступає з ясен, а корінь його розміщений у кістці щелепи. Біля основи коронки м'яка тканина ясен з'єднується шийкою зуба. Всередині зуба є порожнина, заповнена зубною м'якотью – пульпою. Її пронизують крихітні кровоносні судини, які живлять зуб, і нерви, які реагують на доторк та температуру. Через крихітний отвір, кореневий канал, судини і нерви проходять у кістку щелепи. Будова ротової порожнини людини Премоляри, моляри, різці, ікла, кістка нижньої щелепи Ясна Зубний лікар оглядає пацієнтку і в разі необхідності лікує захворювання зубів і ясен. Регулярні відвідування дантиста допомагають своєчасно поставити діагноз. Хижаки мають гострі зуби, якими розривають волокна м'яса і розгризають кістки. Бивні африканського слона – найбільші різці, які зустрічаються у тварин. У змій зуби загнуті назад, що допомагає їм проштовхувати здобич у горлянку. В іклах павука є протоки, якими отрута з отруйних залоз проникає в тіло жертви, паралізуючи її. Зуби-вакули зазубрені. Випадаючи, вони тут же замінюються новими.